Mikel Goyenecek espikatu daukun nola ustaritzen erriko etxean sartu eta oartu diren hainbat promotorek beren proiektuak jadanik aintzinatuak zituzten sekulako proiektuak eta horien geldi azteko ez dela gauza erexa izan lehentasunak finkatu behar dituzte. Nik elgo hiena Zaila da, ez lentasun bat, bakarrik lentasunak badira, uh, dira etxe bizitzak, hor behar ditugu etxe bizitzak, eh? anizien deak, gazteak, atseman behar dute uh, etxe bizitzak eta prezio normal batean, eta gero, beh, ondoan, uh, Eben laborarien lurrak hori biziki importantea da guritzat, gero eremu batzuk e, e, artisao errentzat eta aktiviat, e, aktivitate ekonomikoarentzat. errentzat. Dena da animaleko puzzle bat eta hor dena chartu behar da. Ados, beraz uh, lan handia dela egiteko eta erreiten nuen uh, bon, esperantza parte bat ere bat duzue Prezeski uh, sortzen haliden ÖPCI dekin zergatik. Lehen gauza da tresna berri bat eta hor uh, tresna berri batekin uh, ere xago da naumalki tresna zaharrak Uh, berriz uh, piztu behar dira eta hor hau berri berria da eta guk hor uh, barneangi da, uh, autetxiak, euskal erriko autetxiak hor dira denak eta barnekalekoak, kostaldekoak eta uh, lapurdiko erdiako hor dira denak eta hor bon, uh, esperantzak uh, baditugu, hori bai, segur. Etxe bizitzen problematika, ez beres ikusten al, hori lugalde antolakuntza horokorki aztertu behar dela ere azpimaratzen zaukun, peio etxe berrian txertek, funtzean publikoan zen norbait den abiatuz. Hor bat eginda gelan, eh, erganez, eh, bai, zela piskat, aipatzea, eh, eh, etxe bizitzak, eh, eraikitzen zirela hanemenka, baina ahantziz eh, beharko zela eh, gero lucha txiki laborantxarantzat, lucha txiki gero ingurumanari eskaintzeko, gero lucha ere enpleguak sortzeko eta lucha ez dakitz egtarako, eta hori dena, koherentzian atxiki behark zela, eta lucha antolatu egtarako. Eta nahi badu gusai estu diustuki eh, gure erri elkargo behia bilakatzea eh, eun, eta eta emesortzi uh, erriko PLU edo kartakomunalen metaketa bat, uh, beberdugula, pentsatu errialde. Eta errialde pentsatzeko, behar da, borondate politiko hori ukana. Eta zuritsarrez momentukotz, beldurtzen a algira uh, gaur egungo errialkargoaren uh, errialkargoa uh, uh, kudeatu aden bezala, Uh, beti ustuki uh, espiritu horrekin kudeatua dela, jana behitu autetxeak ordirela ordezkatzeko beren uh, haintzineko herri elkargoa edo beren uh, erria, baina ez pentsatu zipar euskalegia uh, haintzat harturiko erri aldegisa edo lujaldegisa goa bertzale gisa hasteko euskalegia baike, uh, bidean eman dugu erri proiektu bat uh, konduan harturik beraz zipar uh, euskalegia eraiki behar dela koherentzian uh, ez atxikiz beraz, uh, ez dakitnik, indarguzia kostaldean eta gero uh, ahantz izbarnek alde osoa, dena koherentzian uh, antolatu behar da, eta beraz hori, 2000 ogo, eta ogoi eko uh, uteskondei begira, hiru urte badugu hori lantzeko.